Alhamdulillah والصلاه والسلام ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Kaum muslimin dan rahimani wa rahimakumullah, sebelum dilanjutkan ada catatan tambahan atau faedah tambahan berkaitan dengan halaman 89 kait dengan hadis ke-10 berkaitan dengan paragraf wafil hadis isyaratun dalam hadis yang terdapat isyarat bahasanya amal tidaklah diterima di sisi Allah Azza wa Jalla walaya ayasku tidak pula diterima kecuali dengan makan halal wa anna aqlal haram dan makan haram itu merusak amal soleh dan menghalang menghalang untuk diterimanya amal di sisi Allah Azza wa Jal. Kemarin waktu membaca paragraf ini saya sampaikan ada ulama' yang mengatakan bahasanya syarat diterimanya. Amal itu tiga, di samping ikhlas dan itibak. Syarat yang ketiga adalah memakan yang halal. Dan ulama' yang pendapat demikian adalah penulis Matan Zubat. Satu Matan Fikih Syafi'iyah Saya ingin bacakan Matan Zubat yang saya maksudkan Di bagian yang saya maksudkan Ya Di Matan Zubat uh, Fikih Syafi'iyah disampaikan uh, Wasairul A'mali la tukhalisu illa ma'an niyati haisu tukhlasu karena semua amal itu tidaklah tidaklah menyelamatkan orangnya dari beban syariat illa ma niyati kecuali disertai dengan niat haitsu tukhlasu di mana niatnya diikhlaskan Fasahihin sahihunniyatun qobalal amali wa'ti biha bil awwali Maka perbaikilah niat sebelum beramal dan pasanglah niat berbarengan dengan awal gerakan atau awal gerakan yang wajib dalam amal tersebut. Wa intut hatta balagta akhirah husta thawabakamilan fil akhirah. Dan jika engkau Langgengkan niat itu sampai akhir amal, maka engkau mendapatkan pahala yang utuh di akhir. Kemudian, niyatun wal qawlu tsummal amalu bi ghairi sunnatin la Niat dan ucapan demikian juga perbuatan bi ghairi sunnatin, tanpa mencocoki sunnah, itulah tuqbalu, tidak diterima. Salahnya dikatakan ketika niat ucapan dan perbuatan tidak mencocoki syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lato kebalu aila yuk datu beh tidak teranggap bahkan sia-sia kerana tidak mencocoki syariat Allah. Falatakunukubatan bal maksiatan tidak menjadi amal ibadah namun malah menjadi maksiat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, man ada sahih amrinah, ada malaysa minhu, fawarotun, malam yakin ya alamu, za faliyas ali, malam yajid mu alimah faliyakali. Siapa yang tidak mengetahui hal itu maka adalah bertanya, dan siapa yang tidak menjumpai Guru tempat bertanya, maka berpindahlah dari tempat itu. Atau kemudian far, fayar hal, maka tidaklah mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu. Maka siapa yang tidak memiliki ilmu tentang hal ini, agar amal itu sesuai dengan tuntunan Nabi, fayar hal, maka tidaklah dia bertanya, dan bertanya dalam hal ini hukumnya wajib. Jika menanyakan hal yang wajib dan hukumnya sunnah, jika menanyakan hal yang sunnah. Itla ya ala amrin hatay ya ala mahukm fihi. Karena tidak boleh bagi siapapun untuk melakukan satu perkara sampai dia tahu hukum Allah padanya kata Syafi'i ijmaan kata Imam Syafi'i ini ijma' kata Imam Syafi'i uh, Bahasanya wa, uh, wajib ilmu sebelum bertindak dan berbuat itu ijma' ulama malam yejit muallima siapa yang tidak menjumpai seorang guru yang mengajarnya ilmu yang dia butuhkan dan perkara agama meskipun harus dengan bayar meskipun dengan harus mengeluarkan upah standar, upah wajar. Maka, faliyar hal, maka tidaklah dia, melakukan perjalanan untuk belajar dalam rangka meneladini salaf. Ya, kemudian, Maka tadi di beberapa baik tadi sudah disebutkan dua syarat diterimanya amal niat yang ikhlas dan mencocoki sunah. Kemudian disampaikan oleh penulis nazam Zubat wa ta'atun mimman haraman yaqulu mislul bina'i fawqa maujin yuja'alu dan ketaatan yang dilakukan oleh orang yang haram man yaqulu memakan yang haram, itu mislal binai seperti bangunan di atas ombak laut yuja'alu diletakkan. Maka amal ketaatan yang dilakukan oleh orang yang makanannya dan hartanya, harta haram itu seperti membangun gedung di atas lautan. Ya tidak akan pernah berhasil. Di sarahnya dan ketaatan dari orang yang makanannya makan yang haram. Demikian juga minum atau yalbas memakai pakaian yang haram. Dalam keadaan tahu keharamannya. Maka dia itu seperti bangunan yang dibangun di atas ombak lautan. Artinya, Tidak ada satu pun. Yang ini, ini, Tidak ada satu pun yang ada Tidak ada sedikit pun yang ada Bimana artinya Tidak ada pahala bagi orang yang memakan haram Alam ma'amillahumina ta'ad Untuk berbagai macam ketaatan yang dia lakukan ini, Maka di sini penulis e, Nazam Zubat menyatakan demikian senya amal soleh orang yang hartanya harta yang haram itu sia-sia dan enggak ada gunanya menimbang sejumlah hadis man akala luqmatan siapa yang memakan satu suap dari yang haram lam yaqbalillahu salatahu arba'ina lailatan Allah tidak akan terima salatnya selama 40 hari 40 malam Diriatkan oleh Ad-Dailami Namun ini hadis yang mungkar Hadis yang ta'if Demikian juga ada hadis yang bunyinya Manishtara thawban bi asratida rahima Fitha manhi dirhamun haramun Barang siapa yang membeli pakaian Dengan uang seharga 10 dirham Dan di uangnya itu ada satu dirham yang haram Lam yakbilillahu salatahu Maka Allah tidak akan menerima Sholatnya wa'alihi minhu shayi Allah tidak akan menerima solatnya manakala dia memakai sedikit saja dahit kain tersebut dikeluarkan Imam Ahmad dari Ibn Umar di sanat yang ta'if dengan sanad yang ta'if jadi ada yang eh, maka hadis-hadis yang eh, tegas eh, menyampaikan bahwasannya Amal ketaatan orang yang ini, hartanya harta yang haram itu ditolak itu hadis eh, ada sejumlah hadis yang tegas namun taif kemudian kata pensarah lakincat ja bimak nadali kaah hadis wa azharun kathiratun namun eh, terdapat banyak hadis dan asar yang mendukung hal ini di antaranya adalah hadis in allah ta'ibun layak wal ilatayiban Sebagian pensyarah hadis ini Innal la taibun la ta mengatakan dalam hadis ini terdapat isyarat bahasanya amal tidaklah diterima dan tidaklah diterima illa biaklil halal kecuali dengan makan yang halal dan bahasanya dan senya memakan yang haram itu merusak amal dan menghalangi untuk diterimanya sama persis dengan yang dikutip saya saat tadi. Kalau di, di sini qolabatu surahihi fi hadal hadisi isharatun sama persis ila annahu la yukbalu al amal wa la yasku illa bi aqlil halal wa anna aqlal harami yufsidul amala wa yamna'u qubulahu ya hanya beda sedikit kemudian waqala al dan perkataan para imam yang tadi menunjukkan anna a'mal aqilil haramila turfa'u ila bahasanya amal soleh orang yang hartanya dan makanannya makanannya haram tidaklah dibawa naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wantaz za'u dalika min qawlihi ta'ala ada yang berdalil dalam hal ini dengan firman Allah taala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Kemudian Wakatdala kalamul naldimi mereka penulis Nada Zubat menunjukkan anal amala layuk balu ilabi wujudit salah tikhisolin. Kalau amal itu tidaklah diterima kecuali dengan tiga syarat: ikhlasil amali lilahi, ikhlasnya dalam beramal karena Allah. Wala amali ala sunnati, beramal sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat, wa akhlil halal, dan memakan makanan yang halal. Fain fakodat wahidatum lan yartafiil amalu. Jika salah satu dari tiga hal ini hilang, maka amalnya tidak dianggap, tidak dilaporkan dan tidak dibawa naik menghadap Allah. Dan apa yang jadi isi perkataan Nabi Zubat ini Soro Habib Abdul Aiman ditekaskan oleh sejumlah imam. Namun waktu amam amal haram wakalal halalu. Ini, ya, harta haram itu ada di mana mana dan sedikit yang halal maka siapa yang mengkonsumsinya di kadar yang dia butuhkan tanpa mengetahui eh, satu darinya secara spesifik kalau itu sebenarnya milik fulan layem nak dalik aku amali maka itu tidaklah menghalangi diterimanya amalnya kemudian hatademikan bama akouni amali akilil harami kay romakbulin fawasahihon meskipun amal orang yang makanannya adalah haram dari harta yang haram itu tidak diterima namun amalnya tetap sah ni mukhotun min talabi sudah keluar dari sudah keluar dari tuntutan tabra'a bi amili sudah gugur kewajibannya li anna nafil qabli minhu adamu sihhati karena tidak diterima bukan berarti tidak sah fa ibadatul akilil harami sahihatun lakinn samaratul ibadati minha mafqudatun maka ibadah orang yang hartanya harta yang haram itu sah namun buah dari ibadahnya itu lenyap falatu athirutilkal ibadatu nuron fil qalbil amili maka ibadah uh, Ibadah yang dia lakukan tersebut Tidak ngefek menjadi cahaya di hatinya Walah parokatan fi rizkihi Tidak berbuah keberkahan untuk rezekinya. Walah fi umurihi Tidak pula menjadi sebab keberkahan umurnya Balhiya ibadatun maslubatul manafii dunyan wa ukhaw Namun itu adalah ibadah yang Hilang manfaatnya Baik manfaat duniawi Namun ataupun manfaat ukhawi sehingga yang dimaksud dengan sah di sini adalah sudah tidak ada kewajiban untuk kada iktibari wujud surati karena sudah ada bentuk ibadah yang dia lakukan. Ya, kemudian kita lanjutkan di pembahasan hadis yang ke-14 dan kalau syarikahfit Allah Taala pelaku zina itu ada dua macam macam yang pertama adalah pelaku zina adalah orang yang belum menikah dan belum jima dalam nikah itu maka hukumannya adalah cambuk seratus kali cambuan mengikut firman Allah Azza Wajalla Azaniyatul Azani pesina perempuan dan laki-laki cambuklah -laki, masing-masing dari keduanya seratus kali cambuk. Mayoritas ulama di antaranya imam madhab yang tiga, Malik, Syafiq dan Ahmad, berpendapat bahasanya pezina yang bukan mohson, ditambahi hukuman, diasingkan dari negerinya, selama dipindahkan ke negeri yang lainnya, supaya dia berpindah dari lingkungan, yang di lingkungan tersebut dia melakukan yang haram, berpindah ke tempat yang lainnya. La'allahu mudah-mudahan itu menjadi-menjadi sebab dia bertobat, Ya, karena berpindah lingkungan dan meninggalkan dan menjadi sebab dia meninggalkan hal yang haram ini. Jadi ya, dalil tambahan eh, pengasingan setahun mereka, dalil, mereka berdalil untuk penambahan pengasingan setahun bimawarodafil ahadisi dengan yang terdapat dalam sejumlah hadis yang menegaskan. Adanya hukuman pengasingan bagi pelaku zina, sebagaimana terdapat dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, khudo ani khudo ani, ambil dariku, ambil dariku, hukum dan ketentuan, yaitu alpikuh bilpikri. Ya, jika gadis itu bersina dengan bujangan, maka cambuk seratus kali dan diasingkan setahun, dikeluarkan oleh Muslim. Al-Bikru Bil-Bikri di sini e, Mimba Bil-Ghalib dan bukan syarat e, Hanya umumnya e, gadis itu e, Pasangan zinanya Bujangan atau Bujangan itu Pasangan zinanya adalah gadis Namun tidak menutup kemungkinan e, Namun ketentuannya sama seandainya gadis nikah, uh, berzina dengan duda atau dengan laki yang sudah beristri atau sebaliknya, maka yang gadis atau yang bujangan itu ada jam, uh, hukumannya cambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Dan terdapat informasi valid bahasanya Nabi SAW itu roroba memberikan, memperlakukan hukuman pengasingan setahun dan juga para sahabat Melakukan demikian Fizina karena dalam Kasus zina Kemudian pelaku zina jenis yang kedua mangkana sayyibah orang yang Sudah menikah Yang dimaksud dengan sayyib adalah Man sabukulahu azawaju Orang yang sudah menikah Bi'akdin sahihin Dengan akad yang sah Dan dia telah jimat dalam Pernikahan tersebut Maka telah melakukan akad nikah ada tiga unsur telah melakukan akad nikah, akad nikahnya sah Kemudian telah jima di dalamnya. Dan akad nikah nikahnya sah namun belum jima maka dia ghairu muhsan. Sebelum jima sudah terjadi percarian maka ini ghairu muhsan. Atau sudah akad nikah namun akad nikahnya tidak sah karena ternyata dia menikah dengan saudara sepupu eh, dengan saudara sepersusuannya Meskipun sudah terjadi jimak, maka uh, tergolong gairu muhsan. Dan umat Islam sepakat bahasanya orang yang melakukan zina dan dia sudah menikah, maka wajib dirajam sampai mati Karena Nabi SAW telah merajam sejumlah pelaku zina sebagaimana Nabi merajam ma'is, kemudian wanita gomidiyah dan yang lain. waqad kana fima unzila dan di antara ayat Al-Qur'an yang diturunkan adalah ayat yang dihapus redaksinya namun tetap akses hukumnya yang bunyinya wasaihu wasaihatu nita orang tua laki-laki ataukah perempuan idza zanaya jika keduanya berzina maka cambuklah keduanya albatata tidak boleh tidak harus dicambuk nakalan sebagai hukuman dari Allah Allahu Azizun Hakim. Lama perkasa lagi maha bijaksana. Sebagaimana diriatkan hal tersebut oleh Bayi Haki. Dan dalam Saibur terdapat isyarat dengan ayat ini tanpa menyebutkan redaksi ayatnya. Dan Ibn Abbas e, istimbat menyimpulkan hukum rajam dari Al-Quran dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-15 Ya ahli al-kitab ikuti jahat akum rasuluna yubaynulakum kathir mimakuntum tukfuna minal kitab Baik ahli kitab sungguh telah datang kepada kalian Utusan kami yang menjelaskan kepada kalian banyak hukum Yang dulu kalian sembunyikan Dan Allah maafkan dari banyak hukum yang lainnya Padahal keadaan tersebut ada dua orang Yahudi yang berzina. Fa'utiyah bihima lantas keduanya dihadirkan kepada Nabi SAW. Faqa lantas Nabi mengatakan kami tetapkan hukuman untuk keduanya dengan hukuman yang ada di kitab suci kalian yaitu rajam. Maka ada orang Yahudi berkata kepada Nabi bahasanya Ma'ladayna hukuman yang ada di tempat kami adalah tahmimul wajahi. Ya, wajah dihitam-hitamkan pakai arang. Wah, kalbu huma aladabati dan mengarak keduanya di arah kampung aladabati dalam keadaan naik kendaraan. Maka didatangkan kalau dia di kalataurat fakriat lantas dibacakan. Falam mawasolah ilan maut ini Allah di fihi ayat rojamii. Maka tatkala Yahudi tersebut sampai kepada tempat atau ayat tempat atau lembaran yang di situ ada ayat rajam dia letakkan tangannya di ayat rajam lantas sahabat nabi yang mantan ulama Yahudi yaitu Abdullah bin Salam memerintahkan orang tersebut untuk mengangkat tangannya yang tadi menutupi ayat rajam maka mereka jumpai nas yang menunjukkan hukum rajam dalam Taurat yang ini disembunyikan oleh orang-orang Yahudi Pekala ayat dan juga dikatakan bahasa yang firman Allah taala di surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Inna anzalna at-taurata fiha huda wa Sesungguhnya kami turunkan Taurat di dalamnya terdapat hidayah dan cahaya. Para nabi menetapkan hukum dengannya pada orang-orang yang berislam. Lil hadu. Anna ha nazalat fi Ayat itu turun berkaitan dengan rajam. Dan Hukum ini masalah kewajiban rajam untuk pezina moson diselisih oleh sebagian wa'idiyah. Iaitu sebagian khawarij. Mereka mengatakan Al-Quran hanya menetapkan hukuman untuk pelaku zina adalah cambuk seratus kali. Kalau mereka yaitu sebagian khawarij mengatakan kami tidak akan tinggalkan Al-Quran. Dikarenakan yang lain yaitu hadis yang teranggap hadis ahad. Namun yang benar hadis-hadis tentang rajam adalah hadis yang mutawatir diriatkan oleh sejumlah sahabat wa tawaturatil ummatud dan dan umat pun telah mutawatir menukil hadis ini. Wayapakahu na hukman tersisa pembahasan hukum yang lainnya yaitu Perzina yang sudah menikah apakah terbatas hukumannya rajam ataukah rajam plus cambuk? Kemaytas para ulama berpendapat bahasanya ya orang yang sudah menikah yang berzina itu dirajam tanpa dicambuk. Mereka berdalil dengan beberapa dalil di antaranya adalah hadis ini. Itu hadis arba'in yang kita baca. Dan dalam hadis ini disebutkan bahasanya hukuman untuk adzaiib yang sudah menikah berzina adalah halal darahnya tanpa disebutkan dicambuk dan mereka juga berdalil bimawarda dengan apa yang terdapat dalam hadis dari Ma'is bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merajam Ma'is kalau mereka mengatakan dan tidak disebutkan cambuk dalam hadis tersebut. Namun Imam Ahmad berpendapat Dalam salah satu dari dua pendapatnya Bahasanya Orang yang sudah menikah yang berzina Di samping dirajam juga dicambuk Seratus kali Mereka, uh, Imam Ahmad dan yang sepakat Berdalil dengan Bima dengan hadis yang terdapat Dalam Sahih muslim dari ubadah Nabi SAW bersabda Khudu'anni khudu'anni Ambil hukum dariku Ambil ketentuan dariku Sungguh Allah telah menjadikan, memberikan jalan bagi mereka. Itu bagi wanita yang berzina yang atau bagi istri yang berzina. Yang sebelum hadis ini hukumannya adalah penjara rumah sampai mati. Maka dengan hadis ini Nabi katakan bahasanya. Gadis dengan perjaka jika berzina dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun. Baitaibu Baitaibi dan yang sudah menikah berzina dengan yang sudah menikah. Dan ini adalah membabi ghalib Ini umumnya di kasus zina orang yang sudah menikah dengan yang sudah menikah. Maka dicambuk seratus kali plus rajam diakal oleh Muslim. Dan ini dipraktikkan oleh Ali Radl Anhu berkaitan dengan seorang perempuan yang bersinah di masa Ali, maka Ali mencambuknya terlebih dahulu seratus kali baru merajamnya wakal Ali mengatakan aku cambuk dia dengan Al-Quran dan kurajam dia dengan hadis Rasulullah SAW dikeluarkan oleh Imam Ahmad Namun Nampaknya sesaat tidak menyimpulkan Mana yang kuat e, Walau Buddha namun tidak boleh Tidak harus diperhatikan Zina itu tidaklah sah Dipastikan Yusbat ditetapkan Dipastikan terjadi pada seseorang Kecuali dengan dalil Dalilnya adalah ini, Empat orang saksi Laki-laki yang berikan persaksian Bahasanya mereka melihat Farji si laki-laki ini Kemaluan yang masuk ke dalam Kemaluan perempuan Kemudian Dalil yang berikutnya adalah Pengakuan dari pelaku zina Dan pengakuannya Adapun jika zina tersebut tidaklah e, Tidaklah Ditetapkan dengan salah satu dari dua Cara di atas Maka layat butuh tidak ada hukuman Jambuk ataupun raja menurut Jamahir e, Ulama dan ada uh, ada satu cara atau pembuktian cara yang ketiga yang diperselisihkan kalau karena kalau yang dua itu karena pendapat jamahir ya hampir-hampir ijma ada satu yang di uh, pembuktian uh, yang ketiga yang ini menjadi pendapat Umar bin Khattab yaitu ketika ada wanita hamil dalam keadaan dia tidak punya su suami Ya, meskipun dia tidak mengaku berzina, namun mengaku punya suami jin atau jin laki-laki misalnya. Ya, maka itu dinilai zina. Ya, demikian uh, pendapat Umar bin Khattab. Kemudian uh, hal yang kedua yang menyebabkan halalnya darah, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Yang dimaksudkan dengan hal ini adalah seorang mukallaf jika dia membunuh dan menghilangkan satu nyawa tanpa alasan secara sengaja maka keluarga korban punya hak fi untuk menentukan hukuman mati baginya dalil hal ini adalah firman Allah taala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla baik orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian hukum qisas fil qatla hmm. Ketulah bentuk jama' dari kotil yang artinya maketul. Orang yang terbunuh. Orang yang merdeka dikisaskan membunuh orang yang merdeka. Budak dikisaskan membunuh budak. Perempuan dikisaskan membunuh perempuan. Demikian juga firman Allah Ta'ala wa katabana'alim fiha. Telah kami tetapkan untuk Bani Israel fiha dalam Taurat. Nyawa dibalas dengan nyawa. Yang menyungkil mata dibalas dengan menyungkil mata memotong hidung dibalas dengan memotong hidung memotong daun telinga dibalas dengan memotong daun telinga fasina bisini mematahkan gigi dibalas dengan mematahkan gigi wal juruha qisas dan ada qisas dalam luka dan firman Allah taala walakum fil qisasi hayatun ya ulal alba untuk kalian dalam kisah itu terdapat sumber kehidupan Wahai orang-orang yang berakal Supaya kalian bertakwa Maka keluarga korban boleh Juga memaafkan Sama saja apakah memaafkan cuma-cuma Atau memaafkan dengan membayar dia Demikian juga Boleh bagi mereka untuk berdamai dengan pelaku pembunuhan. Pertama artinya uh, wallahu alam artinya besaran diatnya itu tidak standar. Nah, standar diat nilai 100 ekor unta. Maka ayastalihu itu damai dalam besaran diat. Ini bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Bisa di atas 100 ekor unta Bisa di bawah 100 ekor unta Maka hak keluarga korban adalah Menuntut kisos Atau memaafkan majanan Memaafkan cuma-cuma Atau memaafkan dengan syarat diat Yaitu 100 ekor unta Atau damai yaitu memaafkan dengan Pembayaran Namun pembayarannya tidak Standar dia Dalil hal ini adalah Firman Allah SWT Firman ufiya lahu min akhi Siapa yang dimaafkan Untuknya dari saudaranya Syai'un ada satu maaf tiba'un bil ma'ruf Maka ditakih dengan cara yang baik ya Berarti keluarga Korban menakihnya dengan cara yang baik Wa ada'un ilaih bi ihsan dan di pihak pelaku pembunuhan ada un membayar dengan ihsan maka keluarga korban diminta nagihnya baik-baik yang punya kewajiban dalam hal ini pelaku pembunuhan diminta untuk bayar dengan membayar tepat waktu dalika takhfifum rakikum marhamah demikian kemudahan dari rob kalian dan kasih sayang Dan, dan kisah ini berlaku untuk pembunuhan sengaja. Jadi kita kotalan nafsun berkeyakin menghilangkan nyawa yang tidak boleh dihilangkan. Kemudian amdan secara sengaja. Wa amat khotli tidakkan khotaan dan pembunuhan tidak sengaja. Maka tidak wajib padanya kisos, namun wajib padanya dia. Dan termasuk pembunuhan tidak sengaja, banyak kasus banyak kasus kecelakaan lalu lintas, itu tergolong pembunuhan tidak sengaja. Ada seorang boncengkan temannya. Singkat cerita Nabrak Pohon misalnya Yang di depan Selamat Yang belakang mati Nah maka ini pembunuhan Tidak sengaja Tidak ada kisos Namun wajib Bayar ganti rugi nyawa Yaitu diyat Likaulihi subhanahu Karena firman Allah wa maqtanal mu'minana ayyaktulal mu'minana ila khata'a ya tidak boleh dan tidak mungkin seorang mukmin menghilangkan nyawa mukmin yang lainnya kecuali kasus ketidaksengajaan wa man qatala mu'minan khata'a barang siapa yang membunuh seorang mukmin saat tidak sengaja maka fatar riqabatin dia punya kewajiban kafarah memerdekakan budak kemudian yang kedua وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٍ إِلَا أَحْلِهِ Diat yang diserahkan kepada keluarga korban إِلَا أَيَا سَدَّقُ Kecuali jika keluarga korban mau bersedekah dengan membebaskannya dari kewajiban dia dan jika tidak bisa memerdekakan i, budak yang beriman karena tidak ada budak maka diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut Kemudian demikian juga tidak ada tidak berlaku, tidak ada hukum kisah ilahkan Al-Qad lebih hakin jika pembunuhannya tidak salah. Di antara contoh contoh pembunuhan yang tidak salah keluarga korban itu gergetan ya, ya, akhirnya dia membunuh enggak sabar nunggu proses pengadilan ya, dia membunuh Al-Qadilah ini si pembunuh. Maka keluarga korban yang, yang melakukan ini, aksi perdiaton bersalaman ila ahlihi diat yang diserahkan kepada keluarga korban tidak tidak kena kisos. Li anak kotlahulil kotili, karena ...tindakan yang membunuh lelkotil pelaku pembunuhan... ...yuk tabaruk kotlan bihakkin. Teranggap pembunuhan dan menghilangkan menghilangkan nyawa yang tidak salah. Tidak salah tindakan. Meskipun salah prosedur. Ini. Ini. Karena... Secara tindakan Tindakan yang diambil tidak salah Tidak ada kisos Karena salah prosedur Karena tidak sabar menunggu proses pengadilan Maka berhak Mendapatkan hukuman takzir Ini ya, cuma di ya, Karena kesalahan prosedur Bukan kesalahan tindakan ya, Maka hukumannya hanya takzir ini, karena Sebagai uh, sebagai hukuman Karena ini, Karena dia tidak mau mengikuti prosedur Dari Tidak ada kisos Karena Pembunuhan yang dilakukan oleh Keluarga korban ini ya, Tidak salah Ya memang orang tersebut Berhak untuk mendapatkan hukuman mati Maka jika orang itu Ya Allah Bisa dipastikan layak untuk mendapatkan hukuman mati ya, Karena dia melakukan pembunuhan Atau karena dia misalnya berzina Dan contoh berzina adalah pemerkosaan ya, Dia sudah menikah dia ya, Kemudian melakukan tindakan pemerkosaan ya, Atau karena dia mutat dengan ucapannya Dengan kata-katanya, dengan tulisannya Maka seandainya ada orang yang main hakim sendiri kemudian ngajar orang ini sampai mati. Ya maka kot luhu kot lebih hakem. Tindakan yang dilakukan itu pembunuhan yang tidak salah. Aksi membunuh yang tidak salah. Cuma salah prosedur harusnya nah, pakai proses pengadilan ini tidak sabar pakai proses pengadilan kelamaan atau kayak kayaknya orangnya kebal hukum tidak mungkin kena uh, tidak kemudian mungkin di uh, melalui proses pengadilan maka i, dia secara kemudian tindakan dia tidak salah I, dia tidak salah tidak melakukan tidak dikatakan uh, melakukan dosa membunuh nggak I, tidak kemudian dapat label melakukan dosa pembunuhan tidak karena keteluhu bi Cuma salahnya kok enggak ikut prosedur. Nah, gitu. Ya, dan kesalahan kesalahan prosedural di sini itu konsepasinya takzir misalnya masuk penjara 6 bulan atau 3 bulan, habis itu selesai. Ini karena kesalahannya kesalahan uh, prosedur. wa mithlu dan demikian juga contoh alqatl bi haqqin seandainya law qatalahu dia bunuh orang tersebut karena membela dirinya membela nyawanya dia diserang dan dia membalas tidak bisa menghindar dan tidak bisa uh, menyelamatkan diri kecuali dengan membunuh duluan Kemudian waktu ujidah Pak Duswari dan dijumpai Pak Duswar beberapa Bentuk kasus yang terdapat Dalam syariat pengecualiannya Pengecualian Dari hukum general ini Di antaranya adalah ketika seorang ayah Membunuh anaknya Maka tidak ada kisos Meskipun Ma'atahri miha surati. Meskipun Haram Tindakan ini, perbuatan seorang ayah yang membunuh anaknya, ni tetap haram, namun tidak ada kisos dan tetap besar dosanya, namun tidak ada kisos. Ia disyariatkan oleh Atherim di dan ibnu Majah dari ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, لا يقتلوا بلوالدي أوالده. Seorang ayah tidaklah yuktalu dihukum mati, yaitu kisos. Piluwalati karena membunuh anaknya. Kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullah berdali dengan sabda Nabi dalam hadis ini: "Wanab subinabsi nyawa dibalas dengan nyawa." Bahasanya seandainya seorang Muslim membunuh kafir zimmi maka wajib kisas. Kal Imam Abu Hanifah mengatakan. Lianan Nususa Al-Wari Datakanan Nas yang berkaitan dengan penatapan kisos itu bersifat general semacam hadis ini. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bahasanya Nas dalam masalah hukum kisos tidaklah dipersyaratkan iman. Sedangkan Mahitas Ulama di antara ini tiga Imam Madhab, Malik, Syafi dan Ahmad. Mengatakan bahasanya tidak ada hukuman kisas untuk seorang Muslim jika seorang Muslim membunuh kafir dimi, tidaklah dibunuh ala ciatil kisas karena alasan kisas. jumhur berdalil bimawat dalil hadis dengan apa yang terdapat dalam hadis bahsai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, layuk talu muslimun bi kafirin seorang Muslim tidaklah dibunuh yaitu kisas karena membunuh orang kafir. Diatkan Al Bukhari. Ya, Jadi tidak boleh dibunuh ala jihati kisos. Karena kisos. Laki namakan tapi mereka jumhur menetapkan bisa hukuman mati. Namun karena alasan yang lain. Kemalaukan adalika ala jihati ta'zir. Semacam misalnya hukuman mati ini. Statusnya adalah ta'zir. Menjiatil imam dari pihak penguasa. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya ta'zir itu bisa sampai hukuman mati. Adama jika laki-laki membunuh perempuan, maka dia yuk mendapatkan hukuman mati, yaitu kisah sepihak karena membunuh perempuan. Dan terdapat hadis yang menunjukkan, kalau ada seorang laki-laki Yahudi membunuh seorang perempuan, bahkan buddha perempuan, Ala audahin lah dia membunuh karena audah. Fakat Nabi saw. Alaih wasallam didalika maka Nabi saw membunuh lelaki Yahudi tersebut didalika karena hal itu. Ala audah kita lewati dulu. Kemudian dosa yang ketiga yang disebutkan dalam hadis yang menyebabkan halalnya halal darah seorang muslim adalah meninggalkan agama. Yang dimaksud بذلك hal itu meninggalkan agama adalah kemurtadan. Oqad ja'a terdapat dalam banyak nas bahwa Nabi SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya bunuhlah dia. Sebagaimana diaatkan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radallahu anhuma. Fahadza dan ini adalah hal yang disepakati. Viljumlah secara umum. Disepakat oleh para ulema. Wa'alu Islam yakulu. Semua umat Islam mengatakan. Bahasanya orang yang seperti itu. Murtad setelah dulu Muslim. Maka dijumpai padanya. Pengkhianatan yang paling besar. Dan kaidah semua umat. Bahasanya siapa yang dijumpai padanya. Kejahatan khianat yang besar. Dia berhak untuk mendapatkan hukuman mati. Ya, tadi dikatakan jumlah disepakati uh, secara global, ya, karena dirinciannya ada perselisihan, misalnya ya, menurut Imam Abu Hanifah jika yang murtad itu perempuan, maka tidak mendapatkan hukuman mati. Ini. Namun uh, secara global ya, ada kesepakatan. Kemudian bisa diambil dari hadis ini bahasanya seorang yang boleh jadi sudah mengikatkan dua kalimat syahadat, boleh jadi mengerjakan sholat, namun dia ternyata meninggalkan agamanya itu murtad karena satu sebab. Contohnya seandainya contoh sebabnya adalah mencaci Allah, mencaci Rasul, atau mengkafirkan tidak percaya dengan sebagian ayat Al-Quran atau semacam itu. Dan daerah hadis ini menunjukkan kalau orang yang murtad itu mendapatkan hukuman mati meskipun dia perempuan Karena hadis ini mencakup perempuan Ini pendapat jumhur di antaranya tiga Imam Madhab, Malik, Syafi, dan Ahmad Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahasanya perempuan yang murtad tidak mendapatkan hukuman mati Dan pendapat jumhur itu lebih kuat Litu hadis ilbab karena sahih hadis dalam masalah ini Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya seorang yang murtad mungkin baginya untuk kembali kepada Islam. Sehingga terjaga darahnya dengan kembali ke dalam Islam. Karena ilah yang karenanya ada ya ada status halal darah itu mungkin untuk diralat. Ayarci anha dia meralatnya. Dengan kembali masuk Islam setelah sebelumnya murtad. Sedangkan hukum itu mengikuti ilahnya ada dan tidak adanya. Kalau ilahnya kemurtadan, kalau dia kembali masuk Islam, maka kemurtadan tidak ada. Berarti hukumnya jadi tidak ada. Demikian juga terdapat red yang valid bahasanya orang yang murtad diminta untuk bertobat selama jangka waktu tiga hari. Diminta untuk berpikir dan bertobat. Dan dalil halnya adalah perbuatan Umar. Tidak berasal dari Nabi. Namun dasarnya adalah Umar. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil keharuman Mufarukatul Jama'ah. Dan Mufarukatul Jama'ah. Itu Yasmul mencakup muharubah di ahli Islam Termasuk muharubah Muharubah itu perampokan Melakukan aksi perampokan dan pembegalan Terhadap umat Islam Bahkan sampai menumpahkan darahnya Maka siapa yang melakukan hal tersebut Maka boleh diperangi Dan muharubah atau perampokan Itu punya hukum dia punya sejumlah ketentuan yang sudah disebutkan Dalam tafsir ayat di surat Al-Ma'idah Hanyalah balasan orang-orang yang Memerangi Allah dan Rasulnya Dan melakukan upaya Di muka bumi bu, Fasa dan kerusakan Itu maka mereka ayu dalu. mereka mendapat mereka dibunuh yaitu dihukum mati jika perampokannya hanya hanya membunuh orang yang dicegat au yusallabu atau disalib jika yang dilakukan adalah membunuh dan mengambil harta yang dicegat au qata'a aydihim ba'adallu min khilafin atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, yaitu tangan kanan sama kaki kiri. Jika yang dilakukan hanya nih, merampas dan mengambil harta orang yang dicegat. Mengambil motornya atau yang lainnya tanpa mengganggu orangnya. Maka hukumannya potong tangan dan kaki secara bersilang. Auyun art, atau diusir dari negerinya. Eh ya, kalau menurut Hanafiyah ya, termasuk yanfa minal ard itu dipenjara. Ya manakala yang dia, lakuki, ya, dia laku, lakukan hanya menakut-nakuti orang yang lewat. Ya, tanpa Mencegah dan menyita hartanya atau membunuh orangnya Hanya nakut-nakuti saja Maka hukumannya yunfaw minal'arab ya, di, Dia diasingkan dari ya, negerinya, dari tempat tinggalnya Dipindah ke negeri yang lain yang, yang asing baginya Dalikah itu bagi mereka khusus kehinaan di dunia Dan bagi mereka, dan untuk mereka di akhirat siksaan yang besar dan termasuk dalam redaksi ini mufaq uh, jamaah adalah al-qur'an wilayah ilimi. Ini. ini keluar dari kekuasaan seorang kepala negara dan menolak untuk tunduk dan dia menolaknya bil quwa dengan senjata dan kekuatan. Maka siapa yang demikian boleh diperangi bukan boleh dibunuh ya. Namun boleh diperangi. Oleh karena itu disyariatkan memerangi bukot para pemberontak itulah orang-orang yang tidak mau taat. Taat di sini artinya tidak memberontak. Ya kucunya to, hmm. uh, ya, to atul imam. Maka kosakata to atul imam ne mentaati penguasa itu ini, harus cermat membacanya ini, kalau yakh uthu an ta'atil imam keluar dari ketaatan dari imam itu maksudnya melakukan pemberontakan sehingga ta'atul imam artinya tidak memberontak ta'atul imam artinya tidak memberontak Ya, Terkadang to'atul imam artinya misalnya to'atul imam fil ma'ruf Itu artinya kepatuhan terhadap aturan Selama aturan itu bukan maksiat Maka to'atul imam itu terkadang artinya Mengakui maknanya adalah mengakuinya sebagai penguasa dan tidak memberontak Terkadang to'atul imam artinya ya betul tidak memberontak itu kan artinya kan diem saja kan nggak ngapa-ngapain itu toh imam ya diem saja duduk santai duduk manis ya kan ini tidak melakukan makar dan pemberontakan itu toh imam ya terkadang toh imam artinya ee, sesuatu yang aktif sesuatu yang aktif ini ada aturan aturan dilaksanakan Selama atuhannya itu bukan aturan makziah. Ya, uh, Mokatalatul burot, memerangi burot pemberontak mereka itu definisi pemberontak adalah yang ujuna anto adil imam orang yang keluar dari ketaatan imam ya, maksudnya ya, orang yang pemberontak. Kemudian disyariatkan juga Memerangi khawarij Aladiyah ujuna Anto'atihi yang juga keluar Dari ketaatan kepada imam Yaitu memberontak Sama-sama Apa beda pemberontakannya Burot sama pemberontak uh, Pemberontakannya khawarij Pemberontakannya Burot itu Min ajli dunia Karena Tendensi duniawi Seandainya dia disumpel pakai kekuasaan, duit, diem dia. Itu burot. Udah lah, enggak usah berontak. Kamu minta apa, jabatan apa. Saya angkat jadi gubernur ya. Nih. Oh iya, sudah-sudah. Nah, diem dia. Nih. Itu burot. Kalau dia disumpel dengan kue kekuasaan, aku kasih duit. Nih, Nih. Nih. kasih duit, udah lah, enggak usah. Ini aneh-aneh minta duit berapa? Satu m ini satu m pi jangan aneh-aneh ya. Nih duduk manis ya. Itu bukot. Sedangkan uh, ya khu anu untuk al-khawarit itu min ajli din. Motifnya motif agama. Karena motif agama, motif ideologi enggak bisa disumpal dengan ya bisa disumpal dengan duit. Hmm. Kenapa memberontak? Kenapa engkau memberontak? Uh, misalnya seorang penguasa mengatakan, kenapa kalian memberontak saya? Nih, kamu kafir sih. Kamu kafir. Nih. Karena kamu kafir maka nih, saya ingin gulingkan kekuasaanmu. Nah, itu, itu adalah tak kasih jabatan jadi gubernur, ni, ni, atau jadi komisaris BUMN misalnya. Itu kalau ya khutu ane taat karena ya karena khawatir itu tidak mempan. Sudah komisaris BUMN nanti kerja enggak uh, duduk manis nanti gajinya ratusan juta per bulan Tidak nah, mau. Jadi karena min ajli din. Tapi kalau min ajli dunia udahlah kamu enggak neko-neko lah. Jadi komisaris nah. Ya, gajinya satu seratus uh, lima juta per bulan tanpa ngapa-ngapain. Oh ya sudah, ya ada. Ya, mau, karena dia boros. Ya, karena itu main ajarit dunia saja, main ajarit dunia. Bukan karena ideologi. Ya, bukan karena ideologi. Cuma karena dunia. Kalau dia di, dapat dunia dia akan diem. Kalau dia tidak dapat dunia, nah itu yang ribut. Ini, kalau dia tidak dapat dunia, dia ribut. Kalau dapat dunia, dia diam. Nah, itu itu mental buruk. Itu mental buruk. Itu karakter buruk. Kalau kuat enggak, ini memperjuangkan ideologi. Ini memperjuangkan ideologi. Ini. Memperjuangkan akidahnya, jadi tidak tidak bisa diberi tidak bisa kemudian diberi dunia. Waktu datang tempat fiadah timnas nusus sejumlah nas ni hukuman mati selain mereka mereka yang disebutkan dalam hadis ini di antaranya. Nabi menetapkan hukuman mati untuk seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya. Menikahi ibu tirinya. Nah Tentang hadisnya dikatakan oleh Abu Daud. Apa makna hal ini? Fakulat Taifatun pendapat pertama mengatakan hukuman mati hal tersebut listihlal. Kerana dia menghalalkan Nee menghalalkan ya, pernikahan dengan mahrum. Karena seakan-akan dia membolehkan perkara yang harum yang sudah di, uh, dipastikan keharumannya, karena keharumannya terdapat dalam Al-Quran. Dan penghalalan yang harum itu adalah di antara bentuk kemurtadan. Dan kalau pakai analisis ini, Maka kita jumpai istihlal fi'li. Konsekuensinya. Kita jumpai istihlal fi'li. Penghalalan yang haram dengan tindakan. Ya, tindakannya adalah nikah. Akdu nikah. Ya, maka bedakan dalam hal ini. Menikahi ibu tiri dengan berzina dengan ibu tiri. Berzina dengan ibu tiri maksiat. Tapi akad nikah ibu tiri ya itu kufur, ridah. Karena e, akad nikah di sini istihlal, dinilai sebagai e, menghalalkan sesuatu yang haram, yang tegas keharamannya. Ya, maka itu uh, maka kalau pakai analisis ini ya, berarti ada istihlal fi'li. Ini ada istihlal fi'li eh, karena eh, orang ini tidak kemudian kawar-kawar menikahi nikah dengan ibu ibu tiri itu halal gitu tidak. Dia cuma ya, melangsungkan akad nikah ya, dengan ibu tirinya. Padahal keharuman menikahi ibu tiri Ada di Quran Ini dinilai sebagai istihlan Menghalalkan hal yang haram Yang keharumannya meketuk Keharumannya pasti karena Keharumannya terdapat dalam Al-Quran Ya Demikian yang Kita baca kesempatan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sallam Wahai orang-orang yang bertakwa! An-Nahimdillahi rabbi alamin. Subhana ka Allahumma bihamdika. Ashhadu alla illaha illa anta astaghfiruka wa atubu illaik.